Розділ шостий. Мірей Дерек Кеттерінг вийшов із люксу Ван Олдіна настільки квапливо, що налетів на леді, яка саме проходила коридором. Він перепросив, і та прийняла його вибачення з підбадьорливою усмішкою і подалася далі. Залишивши в нього приємне враження люб'язної особистості, з досить привабливими сірими очима. Попри всю напускну безтурботність, розмова з тестем стривожила його більше, ніж Кетерінг хвалив показати. На самоті поланчувавши, а після того трохи насуплено поміркувавши наодинці з собою, він подався до шикарної квартири яку займала жінка, знана як Мірей. Чепурна покоївка-француженка зустріла його усмішкою. «Заходьте, коли вже прийшли, мсьє, мадам відпочивають!» Служниця провела його у таку знайому довгу кімнату, облаштовану в східному стилі. Мірей лежала на дивані, підмощена неймовірною кількістю подушок, кожна з яких була такого чи сякого відтінку бурштину, щоб гармонювати з вохристо-жовтим кольором обличчя господарки. Танцівниця була гарно складеною жінкою, а якщо її личко під маскою жовтизни і здавалося дещо змарнілим, воно все ж мало своєрідний химерний шарм. Жовто-гарячі вуста Мірей спокусливо всміхнулися Дерекові Кетерингу. Той поцілував її і плюхнувся в крісло. «Ну, чим займаєшся? Підозрюю, тільки навстала?» Жовто-гарячий ротик розтягнувся в широкій посмішці. «Ні», – відказала танцівниця, – «я працювала» і простягла довгу білу руку в бік фортепіано, безладно заваленого, неохайно нашкрябаними нотами. Заходив Емброуз, грав мені клавір нової опери. Кетерін кивнув, не надто беручи її слова до голови. Йому було глибоко байдуже до Клода Емброуза та його потух зробити з іпсенового пергюнта оперу. Власне, як і Мерей, що сприймала це лише як унікальну можливість з'явитися на сцені в ролі Анітри. «Це дивовижний танок», – промуркотіла вона, – «я вкладу в нього всю пристрасть пустелі і танцюватиму, увішана коштовностями. О, до речі, Монамі, учора на Бонн-стріт я надивилася одну перлину, чорну, уявляєш?» Вона замовкла і заманливо поглянула на нього. — Дівчинко моя, — відказав Дерек, — наразі мені не до чорних перлин. Настала така хвилина, що для мене запахло смаленим. Та швидко відреагувала на його тон. Вона напівзвелася, а її великі карі очі розплющились. — Що ти таке кажеш Дереку? Що сталося? Мій любий тестенько от-от зірветься з котушок, – видобув Кетеринг. Як це? Інакше кажучи, він хоче, щоб Руд зі мною розлучилася. Яка дурість, – мовила Мірей. І чому б це їй хотіти розлучитися з тобою? Дерек широко посміхнувся. Головно через тебе, Шері. Пояснив він. Мірей стинула плечима. Як нерозсудливо, констатувала вона суто діловим тоном. Вкрай нерозсудливо, погодився Дерек. І що ти збираєшся з цим робити? Зажадала відповіді танцівниця. Дівчинко моя, а що я можу зробити? З одного боку, чоловік, який не знає ліку грошам а з іншого – той, хто не знає ліку боргам. Не залишається жодних питань щодо того, хто ж вийде з боротьби переможцем. «Дивні вони, ці американці!» – зауважила Мірей. «Це ж не те, щоб твоя дружина кохала тебе!» «Ну, – сказав Дерек, – і що ж ми тепер робитимемо?» Танцівниця запитально глянула на нього. Він підійшов і взяв обидві її руки в свої. «Ти залишишся зі мною». «Що ти маєш на увазі? Після...» «Так», – підтвердив Кетеринг. «Після того, як кредитори накинуться, наче голодні вовки на кошару». «Я з біса небайдужий до тебе, Мірей, ти ж не покинеш мене». Та висмикнула свої долоні. «Ти ж знаєш, я тебе обожнюю, Дереку!» Але в її голосі вчувалася нотка ухильності. «То он воно значить як? Щорі тікають з корабля, що тоне?» «Ой, Дереку, тільки не починай!» «Кажи, як є!» – гнівно видобув Кеттерінг. «Ти мене кинеш, вгадав?» Та стинула плечима. «Ти дуже мені подобаєшся, Мона мі. «Так, справді дуже! Ти такий милий! а Бюгарсон, красивий хлопець!» «Але це не папрактик! Це не практично!» «Бо ти іграшка багатіїв, егеш, вся річ у цьому!» «Називай це як тобі завгодно!» Задерши голову, вона відкинулася на подушки. «Дереку, а ти мені все одно подобаєшся!» Той підійшов до вікна і якийсь час стояв там спиною до неї, дивлячись на вулицю. Нарешті танцівниця підвелася на лікті і зацікавлено поглянула на нього. «Мона мі, про що ти думаєш?» Він посміхнувся їй через плече, і від його дивної посмішки тій стало якось неспокійно. Як не дивно, я думав про жінку Люба. Про жінку, е, Мірей вхопилася за те, що могла зрозуміти. А ти думаєш про якусь іншу жінку? О, тобі нічого хвилюватися, це просто уявний портрет, портрет сіроокої леді. Коли ти познайомився з нею? різко запитала та. Дере Кеттерінг зареготав, і в цьому сміху чулася глузлива, іронічна нотка. Я зіштовхнувся з цією леді в коридорі готелю Савойя. Он як? І що вона сказала? Наскільки мені вдається пригадати, я їй сказав, перепрошую. А вона відповіла, пусте, чи щось таке. А далі? Наполягала танцівниця. Кетерінг знизав плечима. А далі все. Інцидент було вичерпано. Я ні словечка не розумію зі сказаного. Заявила Мірей. Я про портрет сіроокої леді. Замислено про бурмотів дерек, а також про те, що навряд чи коли зустрінуся з нею знову. Чому? Бо вона може принести мені нещастя. Жінки, вони такі. Танцівниця тихо зісковзнула з кушетки І, підійшовши до нього, Обвила його шию довгою, Наче змія рукою. «Ти дурник, Дереку!» Промурмотіла вона. «Справжнісінький дурник!» «Так, бюгарсон, і я тебе обожнюю!» «Але я не створена для бідності!» Ні, категорично не створена. А тепер послухай мене. Усе дуже просто. Ти мусиш помиритися з дружиною. Боюся, такий варіант лежить поза сферою практичної політики. Сухо проказав той. І як ти кажеш? Я не розумію. Ван Олдін Люба цього не допустить. Він з тих людей які, одного разу ухваливши рішення, далі вже просто гнуть свою лінію. «Я чула про нього», – кивнула Мірей. «Він дуже багатий, правда? Заледве не найбагатший в Америці. Кілька днів тому в Парижі він купив найдивовижніший рубін у світі – серце вогню». Кетерінг не відповів, тож танцівниця замріяно щебетала далі. «О, це просто чудо, що за камінь! Він неодмінно має належати такій жінці, як я. Обожнюю самоцвіти Дереку. Вони неначе промовляють до мене. Ох, якби існувала можливість прикрасити себе серцем вогню!» Вона тихенько зітхнула і знову повернулася з небес на землю. «Ти, чоловік, Дереку, тож не розумієш простих речей!» Гадаю, Ван Олдін подарує ті рубіни дочці. Вона його єдина дитина? Так. Ну от, а коли той помре, вона успадкує всі його гроші, стане багатою жінкою. Вона й так вже багата жінка, сухо промовив Кетеринг. Батько поклав їй на рахунок кілька мільйонів замість посагу. Кілька мільйонів? Та це ж колосальні гроші. А якщо вона раптом помре, га? Усі вони відійдуть тобі? Станом на сьогодні відійдуть, повільно процідив той. Наскільки мені відомо, вона не склала заповіту. Мондю! вигукнула танцівниця. Якби вона померла, то це одним махом вирішило б усі проблеми. На мить повисла пауза. А відтак Дерек Кетерінг гучно розреготався. Мірей, мені подобається твій простий і практичний розум. Але боюся, те, чого тобі так кортить, не трапиться. Моя дружина аж пашить здоров'ям. Еб'єн, не здавалася жінка. Адже бувають нещасні випадки. Він різко зиркнув на неї, але змовчав. А та повела далі. «Хоча ти маєш рацію, Монамі, нам не слід покладатися на випадковості. А тепер слухай, мій маленький Дереку. Про жодне розлучення не може бути й мови. Твоя дружина має викинути це з голови. А як вона не захоче миритися?» Очі танцівниці звузилися до шпаринок. Гадаю, захоче Монамі. Вона одна з тих, хто не любить розголосу. І їй навряд чи сподобається, якщо друзі прочитають у пресі кілька пікантних історій про неї. «Що ти маєш на увазі?» – жорстко запитав Кеттерінг. Відкинувши голову, Мірей розсміялася. «Чорт забирай! Я маю на увазі джентльмена, що іменує себе граф Делярош. Мені відомо про нього все. Не забувай, я парижанка. Вони були коханцями ще до її шлюбу з тобою. Адже так?» Етерінг різко схопив її за плечі. «Це брудні плітки!» – гарикнув він. «І я попросив би тебе пам'ятати!» що ти, зрештою, говориш про мою дружину. Мірей дещо охолонула. «Дивний ви народ, англійці!» – поремствувала вона. «Так чи інак, а я насмілюся припустити, що може, ти і маєш рацію. Адже всі ці американки фригідні, правда ж? Але дозволь мені сказати, Монамі, що вона була закохана в нього до заміща з тобою». Але тут утрутився її батько і звелів графу вшиватися. Ну, а маленька мадемуазель ледь не всі слізки виплакала, проте скорилася. Але ж ти, Дереку, не гірше за мене знаєш, що тепер зовсім інша історія. Вони бачаться ледь не щодня, а чотирнадцятого вона їде в Париж, аби зустрітися з ним. Звідки ти це все знаєш? Зажадав відповіді той. Я? У мене є подруги в Парижі, дорогенький мій Дереку, які знайомі з графом дуже близько. Вона всім каже, ніби їде на рів'єру, але насправді граф зустріне її в Парижі, а там хто їх знає? Так-так, повір моєму слову, уже все влаштовано. Дерек Кеттерінг заціпенів. «І якщо ти не будеш дурнем, – замуркотіла танцівниця, – то зможеш поставити її в дуже незручне становище, та цим і візьмеш за зябра». «Ох, заради, господа, замовкни! – закричав той. – Стули свою кляту пельку!» Мірей зі сміхом повалилася на диван, а Кеттерінг ухопив капелюха і пальто та кинувся з квартири люто грюкнувши дверима. Та все ж танцівниця, сидячи серед подушок, тихенько посміювалась, бо була радше задоволена проведеною роботою. Розділ сьомий. Листи. Місіс Семюел Гарфілд шле міс Кетрін Грей свої вітання і воліла б зауважити, що за обставин, які склалися, Міс Грей може не знати. І тут кореспондентка, яка досі писала цілком упевнено, раптом затнулася на півслові, зіткнувшись із тим, що ставало нездоланною перешкодою і для багатьох інших, а саме зі складністю зв'язного викладу своїх думок від третьої особи. Хвилину-другу повагавшись, Місіс Гарфілд порвала аркуш і почала спочатку. Дорога міс Грей, украй високо цінуючи ту бездоганність, із якою ви надавали свої послуги моїй кузині Еммі, чия нещодавна кончина, воїстину, стала жорстоким ударом для всіх нас. Я все ж мимоволі відчуваю. І знов кореспондентка затнулася. У кошик для сміття полетів іще один аркуш. Лише після чотирьох фальстартів місіс Гарфілд нарешті породила послання, яке вдовольнило її. Належним чином запечатане, проштамповане і адресоване «Міс Кетрін Грей, Літл Кремптон, Сент Меріміт, Кент». Воно наступного ж ранку лежало поруч тарілки адресатки – в товаристві важливішої на вигляд депеші у довгастому блакитному конверті. Кетрін Грей спершу відкрила листа від місіс Гарфілд. Його остаточний текст читався так. «Дорога міс Грей, ми з чоловіком хотіли б висловити вам свою вдячність за послуги, що їх ви надавали моїй бідолашній кузині Еммі». Її смерть стала для всіх нас величезним ударом, хоча ми, звісно, знали, що під кінець вона була не при собі. Як на мене, її останні розпорядження стосовно заповіту здаються украй своєрідними і, поза сумнівом, не витримають критики в жодному суді. Я не маю ні найменших сумнівів, що ви, з огляду на ваш загальновідомий здоровий глузд. Уже й сама усвідомила цей факт. Тож, як каже мій чоловік, завжди набагато краще влагоджувати такі справи тихо та полюбовно. Ми із задоволенням надамо вам найкращі рекомендації, щоб ви могли обійняти аналогічну посаду, а також маємо надію, що ви не відмовитеся від невеличкого подарунка. Довіртеся мені, Люба Міс Грей. «Щиро ваша, Мері Енн Гарфілд». Кетрін Грей прочитала цей лист від початку до кінця, а відтак усміхнулася і перечитала ще раз. А коли після повторного ознайомлення вона відклала послання, обличчя жінки свідчило, що те неабияк повеселило її. Потім вона взялася за другий лист. Один раз на швидку руч проглянувши, адресатка відклала його і задивилася прямо перед собою. Цього разу посмішки не проступило. Власне, будь-якому сторонньому спостерігачеві нелегко було б здогадатися, які саме емоції приховував її спокійний, задумливий погляд. Кетрін Грей було 33 роки. Вона походила з доброї родини, але її батько розорився, і дівчині довелося з молоду самій заробляти на прожиття. Їй було лише 23, коли вона стала компаньонкою старої місіс Гарфілд. Ця літня леді мала складний характер. Компаньонки змінювалися зі страхітливою швидкістю. Вони прибували повні сподівань і зазвичай від'їздили заплаканими. Але відколи, десять років тому, Кетрін Грей переступила поріг Літтел Кремптон, запанувала ідеальна злагода. Ніхто не знає, як їй це вдалося. Кажуть, заклиначами змій народжуються, а не стають. Міс Грей народилася здаром утихомирювати старих дам собак та малолітніх неслухів, і робила це без жодних видимих зусиль. У двадцять три вона була тихою дівчиною з прекрасними очима, а в тридцять три стала тихою жінкою з тими таки сірими очима, які випромінювали світові рівне сяйво певного щасливого спокою, який нічого не здатне потривожити». До того ж, вона від народження мала почуття гумору, якого й досі не втратила. І доки, дивлячись прямо перед собою, міс Грей сиділа за накритим для сніданку столом, зненацька залунав дзвінок на вході, в супроводі вкрай енергійного тук-тук дверного молотка. Замить маленька покоївка впустила відвідувача і, затамувавши подих, оголосила – Доктор Гаррісон Кремезний чоловік середніх літ Увірвався з тим ж завзяттям і жвавістю, якій віщувала його атака на дверний молоток. Доброго ранку, міс Грей! Доброго ранку, доктор Гаррісоне! Я заявився у таку рань, Почав лікар, на той випадок, Якщо ви вже отримали звістку Від однієї з кузин Гарфілд, що іменує себе Місіс Семюел, украй противної особи. Не кажучи слова, Кетрін узяла зі столу один із листів і простягнула лікареві, а відтак із чималою втіхою спостерігала, як той проглядає його, гнівно суплячи свої кущісті брови і обурено пофиркуючи і покректуючи. Дочитавши, Доктор Гаррісон знову кинув аркуш на стільницю. Ну і чортівня, видобув він, закипаючи люттю. Нехай ця писанина вас не тривожить. Вони самі не знають, що верзуть. Розом місіс Гарфілд був такий же непотьмарений, як ваш або мій, і жодна душа не доведе протилежного. Їм нема з чого іти до суду, і вони це знають. Усі ці балачки позов, чистий блеф. А звідси й спроба тишком-нишком окрутити вас. І глядіть же, моя люба, не піддайтеся на їхні лестощі. Не вбийте бува собі в голову, що віддати ці гроші – ваш моральний обов'язок, чи ще якусь подібну маячню, породжувану надто вразливим сумлінням. Боюся, моє сумління не настільки вразливе. – сказала Кетрін. – Усі ці люди – далекі родичі місіс Гарфілд по-чоловікові, які впродовж її життя і близько не підходили до неї, і не звертали на ту ні найменшої уваги. – Ви мудра жінка, – зауважив лікар. – Я ж бо як ніхто інший знаю, що впродовж останніх десяти років життя у вас було не мед тож ви маєте повне право скористатися із-за ощаджень старої, хай скільки вони становлять. Кетрін задумливо посміхнулася. «Хай скільки вони становлять?» – повторила вона. «То ви, докторе, не маєте й гадки про обсяг спадщини?» «Ну, її, припускаю, достатньо, щоб давати фунтів 500 річних чи близько того». Жінка кивнула. — Так я і думала, — відказала вона, — а тепер прочитайте ось це. І простягнула йому послання, яке дістала з товстого блакитного конверта. Лікар ознайомився з ним, і з його вуст зірвався вигук цілковитого приголомшення. — Не може бути, — пробурмотів він, — не може бути. Свого часу місіс Гарфілд стала однією з перших акціонерок Mortals. і Іще сорок років тому вона отримувала вісім або й десять тисяч прибутку на рік, не менше. А я певна, що та ніколи не витрачала більше чотирьох сотень із цих грошей. Вона завжди була надзвичайно ощадлива. Мені весь час здавалося, що їй доводиться трястися над кожним пенні. А тим часом її капітал накопичувався, даючи прибутки з урахуванням реінвестицій. Люба моя, то ви будете дуже багатою жінкою. Кетрін Грей кивнула. Так, погодилася вона, буду. Але сказала це безпристрасним, відстороненим тоном, неначе дивилася на всю цю ситуацію збоку. Що ж? Сказав лікар, збираючись і ти. Мої вам найщиріші вітання. Іначе щіглем хляпнув великим пальцем листа місіс Семюел Гарфілд. Не переймайтеся через цю жінку та її гидку писанину. Вона не така вже й гидка, поблажливо сказала міс Грей. Власне, з огляду на всі обставини, її вчинок здається мені природним. «Інколи в мене щодо вас прокидаються найтемніші підозри», – зауважив лікар. «Чому?» «Через усі ті речі, що здаються вам цілком природними», – Кетрін Грей розсміялася. А за ланчем доктор Гаррісон повідомив ці чудові новини дружині, чим дуже її схвилював. «Подумати лишень». Щоб у старої місіс Гарфілд і стільки грошей. Але я рада, що вона залишила їх Кетрін. Та дівчина просто свята. Лікар скривився. Святі завжди уявлялися мені непростим народом, А в Кетрін Грей забагато людського, як для святої. Вона свята з почуттям гумору, Заперечила місіс Гаррісон, просяявши. І хоча ти, гадаю, ніколи цього не помічав, ще й надзвичайно вродлива. Кетрін Грей? Лікар був щиро здивований. Я лише знаю, що в неї дуже гарні очі. Ох, ці вже мені чоловіки, вигукнула дружина. Ви сліпі, наче кроти. У Кетрін є всі задатки красуні. Чого їй бракує, то це лише одягу. Одягу? А що не так з її одягом? Вона завжди має дуже охайний вигляд. Дружина роздратовано зітхнула, і лікар підвівся, готуючись розпочати обхід пацієнтів. — Ти могла б зазирнути до неї, Польлі, — запропонував він. — Я й сама збиралася, — одразу ж озвалася місіс Гаррісон, і близько третьої зробила візит. «Люба моя, яка я рада!» – тепло промовила вона, потискаючи руку Кетрін. «Та що там? Кожен у селі зрадіє!» «З вашого боку дуже ліб'язно завітати, щоб сказати мені це!» – відповіла та. «Я так і сподівалася, що ви зазирнете, бо хотіла спитати у вас, як там Джонні?» «Ох, Джонні, що ж!» Джонні був найменшим сином місіс Гаррісон, і за хвилину та вже довго і нудно розводилася просильно збільшені мигдалини та аденоїди мізинника. Кетрін свівчотливо слухала. Старих звичок нелегко позбутися, а вміння вислуховувати ось уже десять років, як було її жеребом. От не пригадую, Люба. Я коли-небудь розповідала тобі про флотський бал у Портсмуті, коли лорд Чарльз зробив комплімент моїй сукні. Компаньонка приязно, терпляче відповідала. Здається, так, місіс Гарфілд, але я вже забула. Може, розкажете ще раз, і літня леді починала з місця в кар'єр із численними запинками, поправками та щойно пригаданими деталями. А Кетрін упівуха слухала, автоматично вставляючи в паузах саме те, що й хотіла почути від неї стара. І от тепер, із тим же дивним відчуттям двоїстості, до якого привчилася, вона вислуховувала місіс Гаррісон. Наприкінці півгодинного монологу та раптом похопилася. — Я все про себе і про себе, — вигукнула вона, — але ж я прийшла поговорити про вас та про ваші плани на майбутнє. Мені поки що про них нічого не відомо. — Люба моя, та не залишитеся ж ви тут! Її наполоханий тон викликав у Кетрін посмішку. Ні, гадаю, мені кортить помандрувати. Розумієте, я не надто побачила світу. Ще пак. це, звісна річ, було жахливе життя. Просидіти тут сиднем стільки років. Не знаю, відказала та. Воно давало мені чимало свободи. Міс Грей вловила охання співрозмовниці і трішечки зашарілася. Це, поза сумнівом, звучить по-дурному. Таке ось бовкнути. Звісно, у суто фізичному сенсі вільних часин у мене було небагато. Та де вже там? Зітхнула місіс Гаррісон, пригадуючи, що Кетрін рідко перепадала така корисна річ, як вихідний. Але чомусь зовнішня зв'язаність дає багато внутрішньої свободи. Ваші думки нічим не обмежені. У мене завжди було чудове відчуття психологічного привілля. Гостя похитала головою. Цього мені не зрозуміти. О, зрозуміли б, якби побули на моєму місці. Але я все одно відчуваю, що прагну змінити оточення. Мені хочеться, ну, хочеться, щоб щось сталося. О, не зі мною, я не про це. Хочеться опинитися у вирі подій, якихось захопливих, навіть якщо й усього лише спостерігачкою. Бачте, у чим річ. У Сент-Мері-Мід нічого гісенько не відбувається. Істинна правда. Із жаром погодилася місіс Гаррісон. Спершу я поїду в Лондон, повела далі Кетрін. Мені у будь-якому разі треба зустрітися з адвокатами, а відтак, гадаю, майну за кордон. І правильно зробити. Але, звісно, насамперед, що? Мені необхідно розжитися одягом. Саме це я і сказала Артуру сьогодні вранці, вигукнула лікарева дружина. «Знаєте, Кетрін, ви ж бо, напевно, могли б стати справжньою красунею, якби трішечки постаралися». Міс Грей невимушено розсміялася. «Ох, не думаю, що з мене коли-небудь вдасться зробити кралю», – щиро зауважила вона. «Але б я, залюбки, справила собі дещо з дійсно хорошого одягу. Боюся, я страх, як багато говорю про себе». Місіс Гаррісон проникливо поглянула на неї. «Для вас це, певно, абсолютно новий досвід», – сухо видобула гостя. Перш ніж полишити сільце, Кетрін зайшла попрощатися зі старою міс Вайнер. Та була на два роки старша від місіс Гарфілд, і її думки були головно зайняті тим, що вона з успіхом пережила свою покійну подругу. «Ти б ні за що не сказала, що я протягну довше, ніж Джейн Гарфілд, правда ж?» Тріумфально запитала вона у Кетрін. «Ми з нею разом ходили до школи, а тепер ось вам, полюбуйтеся. Її Господь прибрав, а мене залишив. І хто б міг подумати?» «Ви ж бо завжди їли на вечерю чорний хліб, хіба не так?» Механічно пробурмотіла Кетрін. «Дивно, що ти це пам'ятаєш, моя Люба. Так, якби Джейн щовечора з'їдала скипку чорного хліба і приймала за їжею трішки тонізуючого, то, може, і досі була б сьогодні з нами». Стара замовкла і, торжествуючи, кивнула головою, а відтак раптом додала, пригадавши. «То, кажуть, тобі перепали великі гроші?» Ну — Ну-ну, гляди, не розтринькай їх. А тепер ти їдеш у Лондон розвіятися? — Тільки не думай, моя Люба, що ти вискочиш заміж, бо цього все одно не станеться. Ти не з тих, які приваблюють чоловіків, а крім того, не першої молодості. — Скільки тобі? — Тридцять три, — зізналася Кетрін. — Гм, і сумнівом кинула міс Вайнер. — Не все так погано, хоча свіжість юності ти, звісно, втратила. — Боюся так, — сказала міс Грей, яку ця розмова щиро забавляла. — А все ж ти дуже славна дівчина, — доброзичливо промовила стара. І, поза сумнівом, чимало чоловіків можуть зробити і куди страшнішу помилку, ніж узяти за дружину тебе замість однієї з тих вертих вісток, що сновигають тепер у набагато коротших спідницях, ніж задумував їхній творець. Прощавай, Люба, сподіваюся, ти гарно проведеш час, хоча в цьому житті рідко що буває тим, чим здається. Напучена такими пророцтвами Кетрін зібралася вирушати. Провести її на залізничну станцію зійшлося пів села разом із маленькою покоївкою Еліс, яка принесла міс Грей тугий пахучий букетик і, не криючись, плакала. «Небагацько є таких, як вона», – схлипувала служниця, коли потяг нарешті пішов. Як Чарлі був тоді покинув мене заради тієї дівулі із хверми, ніхто не вмів так мене втішити, як міс грей. І хоча вона дуже переймалася через ненатерту мідь і пилюку, зате й завжди помічала, коли я до ладу щось надраю. Та за неї я дала б на шматки себе порізати, хоч сьогодні, хоч узавтра». Вона справжня леді, от що я про неї скажу. Таким був від'їзд Кетрін із Сент-Мері-Мідт.